51. Чекання було нестерпним. Стояла глибока тиша. Хотілося почухатись під струменівцівками. Він стояв зігнувшись, спирався на лікті, в живіт вирізувався край столу для переговорів. Лукас глянув на стіл, своєї зброї. Потім на розбитий конець переговорної. На рамі зблискували рештки скла, ніби прозорі зуби. У Лукаса досі дзвеніло у вухах від неймовірно гучного пострілу, яким Сімс розбив шибку. У повітрі ще висів відкий запах пороху. Інші техніки мали стурбований вигляд. Все здавалося таким непотрібним. Уся ця підготовка, озброєння важкими чорними рушницями зі складу, перервана розмова з Бернардом, новини про людей з глибини, які йдуть на гору, все було безглуздям. Лукас знову глянув на рушницю і спробував пригадати інструкцію, яку отримав кілька годин тому. Вона зайняла рівно п'ять хвилин. У набійнику патрон. Рушниця заряджена. Запас куль терпляче чекає в обоємі. Тепер хлопці з відділу безпеки змусили Лукаса соромитися свого технічного жаргону. Його словниковий запас надто розрісся завдяки цілій низці нових термінів. Він думав про приміщення підсерверною, про купу сторінок регламенту і ріди книжок, які встиг помітити лише кутиком ока. Його свідомість могла не витримати цього тягаря. Якусь хвильку він навчався прицілюватися, схилявся до ствола і намагався зосередитись на маленькому хрестику в крихітному кружальці. Він цілився в купу стільців із переговорної, які навалили барикадою перед дверима. Лукас був впевнений, що ті стільці пролежать там кілька днів і нічого не станеться. Вже давно жоден носій не приносив звісток знизу. Щоб причаїтися, Лукас поклав палець на гачок. Намагався впокоритися з думкою, що доведеться натиснути. Доведеться битись із загоном, який прийшов з глибини. Сімс наказав на нього чекати. Боббі Мілнер, тінь, якому не виповнилося й 16-ти. Поряд, що збовкнув жартома, і Сімс брутально наказав обом столити пельки. Лукаса не образило зауваження, хоча він і так мовчав. Глянув у бік пропускного пункту на металевому столі охоронця, і під ним видно було цілу купу чорних рушниць. Пітер Білінгс, новий шериф бункера, стояв неподалік і крутив у руках невеличкий пістолет. Бернард ховався за спину шерифа і роздавав інструкції своїм людям. Бобі Мілнер завовтузився біля Лукаса, закриктав, намагаючись влаштуватися зручніше. Чекання. Іще чекання. Вони застигли в чеканні. Звісно, якби Лукас знав, чого саме чекати, терпіти було б легше. Але він ладен був отак чекати вічно, аби лишень не сталося гіршого. Нокс вів свою групу сходами до 60-х. Кілька разів вони зупинялись, аби поповнити запаси води, перевірити поконки і затягнути їх тугіше. Зустріли кількох здивованих носіїв із нічними посилками. Ті намагались допитатись, куди прямують усі ці люди, що це за збої в електропостачанні. Кожен носій залишився невдоволеним, і Нокс мав надію, що жодних ідей у них не виникло. Пітер мав рацію. Сходи співали. Вони вібрували від кроків стількох людей. Ті, хто жили вище, прямували нагору, втікаючи від темряви до обіцяних світла, теплої їжі та гарячого душу. Тим часом за їхніми спинами Нокс і його люди збиралися відняти у декого владу. На 56-му на них чекала перша проблема. Групка фермерів біля дверей гідропонічної ферми розмотувала між поручем дріт, певно, щоб підключитися до нижнього майданчика. Помітивши сині комбінезони машинного, в один із фермерів гукнув. «Аго, ми вас годуємо, чому ви не можете забезпечити нам струм?» «Спитайте в ІТ», відповів Марк, який йшов на чолі загону. «Це в них там запобіжники перегоріли, ми робимо все, що можемо». «Що ж, тоді робіть швидше», – сказав фермер. «Я думав, раз ми щойно пережили ті кляті електричні канікули, то таких дурниць більше не буде». «До обіду все зробимо», – пообіцяла Шерлі. Нокс та решта групи наздогнали перші ряди. Перед майданчиком зчинилася штовханина. «Що швидше ми піднімемося, то швидше дамо вам струм», – пояснив Нокс, намагаючись тримати свою загорнуту рушницю невимушено, мов, звичайний інструмент. «То хоча допоможіть нам з цими дротами, на 57-му майже цілий ранок був струм. Нам треба небагато, лише запустити насоси». Фермер кивнув на дроти, що звивалися навколо поруча. Нокс замислився. Те, про що просив цей чоловік, було незаконним. Суперечка з ним віднімала час, але дозвіл здавався б підозрілим. Нокс знав, що група Маклейн чекає їх на кілька поверхів вище. Надто важливо було тримати темп. «Я можу дати вам своїх двох людей, зробити вам послугу. Тільки якщо ніхто не дізнається, що машинний відділ якось із цим пов'язаний». «Та мені начхати!» – відмахнувся фермер. «Я просто хочу запустити воду!» Шерлі, ви ескортні залишитись і допоможете їм. Нас доганяєте, як тільки закінчите. Шерлі розтулила була рота, але оговтилась і лише поглядом благала Нокса скасувати наказ. Виконуй. Бос був непохитний. Марк підійшов до дружини, забрав у неї пакунок і простягнув Шерлі її ножик. Вона взяла його з розчарованим виразом, затримала ображений погляд на Ноксі і відвернулася. І словом не озвавшись, ні до нього, ні до чоловіка. Фермер відпустив кабелі і перепинив дорогу Ноксу. «Аго! Здається, ви обіцяли дати мені двох!» Нокс так зиркнув на нього, що чоловік заткнувся. «Ви хочете найкращих?» – гаркнув він. «То це і є вони!» Фермер відступив. Шерлі з Кортні вже бігли до чоловіків на нижчому майданчику. «Ходімо!» – Нокс закинув наплічник на спину. Чоловіки та жінки з машинного та з відділу постачання знову рушили нагору. Група фермерів на майданчику 56-го спостерігала за сходженням довгої низки людей з дивними згортками. Кабелі тягли вниз, а чутки злітали нагору. Могутні сили стискалися над головами цих людей, недобрі наміри об'єднувались і жахливий фінал наближався. Будь-хто здатний чути і бачити, розумів, добром це не скінчиться. Не було жодного попередження, жодного зворотнього відляку. Години мовчазного очікування нестерпної порожнечі сприймалися як жорстоке насильство. Хоча Лукасові порадили готуватися до найгіршого, він відчував, що довге очікування не врятує від несподіванок. Подвійні двері 34-го вибило вибухом. Груба крицева плита ввігнулася, мов папір. Від гуркоту Лукас підскочив, рука зісковзнула з прикладу. Поряд уже лунали постріли. Бобі Мілнер стріляв у порожнечу, горлаючи від страху чи від захвату. Сімс намагався його перекричати. Коли все стихло, в проломлений отвір щось влетіло. Бляшанка покотилася до пропускного пункту. Страшна пауза. І ще один вибух, який ніби вдарив по вухах. Лукас ледь не впустив зброю. Над прохідною ще висів димок, але він не міг приховати від очей криваву картину. Людей, яких знав Лукас, шматками розкидало по фає ІТ-відділу. Ті, хто це зробив, почали заповнювати приміщення ще до того, як він устиг це усвідомити чи злякатись наступного вибуху вже просто в себе під ногами. Поряд і знову озвалась рушниця. І цього разу Сімс не кричав. Тепер до малої тіні приєдналися ще кілька стрільців. Нападники намагалися протиснутись крізь нагромадження стільців, натомість повелилися на них, і їхні діла здригались, ніби ляльки, які смикають за нитечки, цівки крові вистрілювали з них і злітали по дузі, мовби хтось розкидав тюбики з фарбою. Та все надходили нові й нові. Звідкілясь узявся з з громовим голосом. Усе перед очима в Лукаса повільно пливло. Він бачив, як той велетень, роззявивши широчезного рота. Досі затуланого густою бородою і знову скаженно заревів. Груди в нього були широчезні, мов двох складених до купи чоловіків. Він тримав рушницю біля пояса і стріляв у зруйновану будку охоронця. Лукас побачив, як Пітер Білінгс повалився на підлогу, стискаючи плече. А ще Лукас бачив, як здригаються від нових і нових пострілів уламки скла у віконній рамі. Від столу для переговорів також стріляли. Вибити віконце тепер здавалося такою дрібницею, просто продуманою деталью. Нападники не відразу зрозуміли, звідки на них посипався град куль. Кімната для переговорів була засідкою, прихованим вогневим пунктом. Здоровань здригнувся, якийсь постріл виявився блучним. Велитин знову роздявив рота, тепер щоб ковтнути повітря. Переломив рушницю навпіл, намагаючись перезарядити. Айті надто довго чекали і тепер стріляли з шаленою швидкістю. Пальці пружинили на спускових гачках. Здоровань не встиг упоратися зі своєю рушницею, повалився на стільці, розкидаючи їх по підлозі. У дверях з'явилася ще одна постать мініатюрна жінка. Лукас дивився на неї крізь приціл, бачив, як вона озирнулася і глянула просто на нього, як дим від вибуху поплив у її бік, як биле волосся, розвіялося навколо пліч і злилося з димом. Та Лукас бачив її очі. Він ще жодного разу не вистрілив, лише спостерігав, заклякнувши з розтуленим ротом. Жінка підняла руку, збираючись кинути щось у його бік. Лукас натиснув на гачок. Рушниця сіпнулася, щось блиснула, і за ту мить, за ту жахливу довгу мить, протягом якої куля пролетіла приміщення, Лукас збагнув, що то була просто стара жінка, яка щось тримала в руках. Гранату. Її тулуб розвернуло, і груди розквітли червоним. Начинений порохом циліндр випав з її руки. Після чергової жахливої паузи з'явилися інші нападники. Вони гнівно кричали, поки вибух не розірвав на частини стільці і людей між ними. Лукас ридав, спостерігаючи за другою марною спробою. Ридав і стріляв, поки обойма не спорожніла. Ридав, намацуючи затвор, заряджаючи рушницю. Відчував сильний губах, закриваючи набійники, випускаючи ще одну хвилю металу, настільки твердішого за плоть, у яку він ходив.